Kedves hallgatóink, közvetítést adunk a Pesti Magyar Fénházból. Drága Gizán, két személyes játék. Örkény István macska játék című kisregényét stúdiószínpadra alkalmazta a rendező Berényi Gábor. Orbánné szeretében Csernus Marian. Giza, Egérke, Ilus, Kubik Anna. A szín régi polgári bútorakkal berendezett szoba. Pamélag éjeli kislámpával, kis lámpával, dohányzó dohányzóasztal székekkel, pianinó, komód mellette egy fotel, amely a darab során a másik helyszínt gármis pártinként idézi. <Sessz> Egyenes tartású, őfhajú asszony lép be, a pamlagra ül. Egy középkorú hölgy követi, aki egy zsámolyon fogja a helyet. Mindketten elmélyülten hallgatják az énekes, miközben tejájukat a Závatszki Zoltán, a világhívű magyar bár Négy éve, de tizenéves hallottam éneként. Vannak egymástól valamit, azon mi leveszünk? Az őszhajú hölgy kisebb doboz mikszor. Fényképet, neveli? Igen. Ez volt a gyárat. Milyen gyárat? Damsziver egy cukorgyárat. Az ő egyetlen fiúkhoz ment hozzá. Gita. Gita neve És volt valahol egy fénykép. <gül> Nincs meg. Készült 1918-ban, vagy 1919-ben a Folnok megyei létán. Kint a Voltisztán a cukorgyári lakótelep közelében ahol skalláik is laktak. Fent a gyár féderes kocsiának hátsó fele látszik, lovak nem. Az ereszkedőn a két skallalány, megye szépei kitárt karral, habos kőrúrában, kacagva rohannak lefelé a vízhez, mert szintén nem látható. A képet már eredetileg túlexponálták. A két homályos leányalak azóta megsárgult. Fakult. Artuk is, amit kivehető. Giza nevele. Gálvis Pátunk A hölgy kalapot tesz a fejére, a fotelba ő Giza az egyik szkollalány. 100 kilométer. De azért este 8kor német fontosággal befogottak a parba az autók. 8 kor a lány nem, nem a délterem, hanem a szobarán, kinyitotta az edélő ajtót. Odapán csak gyertyák légtek. 280 gyertya. A vízciházban morzás darabokban lehetett ilyen főúri pompát látni. Az összhajó nő átöltözik. Előbb engem burizottak az asztal főhöz, aztán én meg mindenkinek a névét. Mint már írtam, ilyen kisebb veszélyen nincs népszerinti ültetés. Tehát oda hívhattam magam mellé Rauseni professzort, aki nem csak orvosnak, napszerű, hanem társadalmának is. Persze nem azért volt meghívva meg ez a orvosom, hanem a bátyám miatt, aki a magyar kereskedelmi kamara alelnöke és Misi-nek fontos nexusa. Rauseni rögtön a új héten felőérzékelődött. Azt mondta, amint nem lehet változtatni, Amiatt nem érdemes palaszkodni. Gabulát, milyen erős vagyok, és nagyon okos dolgokat mondott, de amikor fáradt vagyok, kihagy a memóriám. Sveszter mondott, altatom a. Egyet. Folytatom. Orbán ném, zöld sapka, fűző szitő. Azért De a egy csomó kellemetlenség történt. borzasztóan hagyit kaptam magam. És engem. A sok bajomban bennem a méreg, és mintha a jégő tanósra fúzni, hagyom után minden átmenetője, hogy falhobbanok. Menessze, A tejcsarnokos nő már régen az idegeinkre megy. De hogy mondta Paula előtt a Csatárka utcai tejcsarnokra, képzel, bal karomon a társbérlőim macskája. Jogkezemben egy joghurtos üvegben ne félzetszik tej. A fél lábamon papucs a másikon hűzős És a fejemben egy vadidegen alapja, meg mely véletlenül a fejemben marad. Én kiabálok, és nem igen válogatom meg a szavaimat, és szintén a mögöttem sorban álló négy öregasszor is kiabál, mert az egész környéken tejcsarnok ellenes a hangulat. És abban a szemdillantásban nyílik az ajtó, és ott áll egy nő. Kérlek, gizán. Szőke volt, de olyan természetes szőke ahogy egy pohár tiszta vizet se lehet festeni. Magyarorszín angol kosztium, amire rá volt írva, hogy nem Budapest. De mindez nem érdekes, Gizá. Csak azt, hogy még meg se szólalt, csak át és nézett, és abban a szempillantásban halálos csönd lett. És mindenki őt bámulta, és mindenki szégyelte magát. Nem ismertem meg. Ő kezdett engem nézni, aztán megkérdezte, ha nem tévedek, ugye Orbán Léláné, Nekem még nem jött ki hang a torkomon, csak a nő kezdett magához térni, és folytatni próbálta a pofázást, de csak egy fél kukorékolás jött ki belőle, mert akkor Paula ránézett és azt kérdezte, mit a És mistók, mi is stortni abban a szempillantásban halott volt. És egy szó se jött ki belőle, amikor fizetés nélkül elmentem Paulára A nagy hámforzulásban, ugyanis, ott felejtettem a pénzemet is. Haz Utána kérdezett, mondtam, hogy az állapotot sajnos vászlózatom pedig ott a legjobb orvosok felügyelnek rá, azt mondta, csókoltat. Aztán azt mondtam, milyen remek, is kalapomban és hogy milyen fiatal vagyok benne, képzelni a bevallottam volna, hogy a kalap egy nőjé, és véletlenül maradt a fejem. Azt meséltem, hogy a jelvárosban vettem 280 forintért. Aztán megbeszéltük, hogy kedden miután találkozunk a Narciszban. Már alig a kedved. azt hiszem hogy olyan hatással valam, mint te. Emlékezz csak a szép létai évekre velem mindig történt valami. Izgalom, izgalom után, sérelem, sérelem után. De ha te ott voltál és azt kérdezted, mi a Liebling, egy szempillantás alatt eltörpültek a mert Te valami vagy a puszt a lényebben, magasabb dolgokhoz mérted az én is sértődéseimet. Ő is ilyen. Nem csak az öltözködéséből hanem a belseinkből is árad az elegancia, az a belső nemesség, amivel szegény rázájó jó papa a 110 kilójával, a Sáros csizmájával, Miseates britsettével is mindenki respektusát ki tudta vinni, a nagylelke kiváltságát. Holnap megint írok, addig is sok szereté ugor, elvisz. Halló. Halló. Halló, hallott engem? Igen. Ne kerüldj ezt a, a kászát. Mit mondott erre a teljes hát is a lakos nő? Hogy nem köteles kiszolgálni férdett hitejem. Hát mert ez ott közben. Hánnyi elég a mocskának? Ezen vettetek rosszak? Minden. Hát én azt kérdeztem a legtöbb, hogy a húzzalja a sapongon is, hogy hol a magánál angyalom. Erre mit mondod? Hát, hogy ezt nem kell kiírni, mert természetes. Erre mit mondtál? Hát mindenki kell írni. Erre mit mondom? Hogy is a fejtsarokok vasárnapi nyitva kaptása, a csepcsebők és a gyermekek a szolgálja, lesz pedig az állatok etetését. Ettől már kezdett meleg nem lenni. És mit mondtál? Azt kérdezte még mindig a nyúlgarjasan. Csak miért nincs magánál kiírva angyalom ah, erre mit mondott? Azt mondta, hogy ezt se kell kírni, mert ez is természetes. Erre mi mondtál? Ha vagy a sütemények szokdosása a ami szintén természetes, akkor ezt is ki lehetett volna írni. Erre mi mondom? Ő lehet, lehet ki lehet Erre mi mondtál? Lehet. Erre Nem lehet. Erre mi mondtál? Mi a Még nem. Ő kezdtem kiabálni? Én kezdtem kiabálni. Ugyanis tartó, hogy azonnal adjam el a hességet, mondom, milyen jobb szíve. Azt mondja azonnal jobb szíve, hogy tektonóban, hálózatokban behozni, tértős mondom, és hát hozzá magának szívak, csak a teljes alatt. Tényleg ki volt szívva? Tényleg ki volt szívva. Akkor neki volt igaza. Ettől nem dühös. Mit mondtál nekik? Azt mondja már hónapok óta, Akár, hogy üldben nem. Boromba mondtál? Akárhogy vigyázzatok, jó, kicsúszik valami a számunk. Mit mondtál? Dupla valazú. <gül> az mit jelent? De semmi különöse. Sértő szót? Ha mondtam, hát jönem sértő szavak, <gül> még rá kellett szólnom. Te sose szeretted az erős kifejezéseket. És akkor lépettel az igazus fagra. Miatt ja, mondod ezt ilyen gúnyos, ha? Hol itt a gún? A Hol van a gún? Szépen drágám. Úgy legyek az új darácnőn, amiért nem tetszik neked. Fényben, az nem tetszik, hogy hagyom őtadék bennél fia rúztára. Hát nem volt a macska. Egy macska meg <gül> nem meg, de kérdődsz, a kocs nem kell, meg, felültet nem a lakásához. Hogy került ez félig a szomszédú lakását? Mi oda beszélünk, ne küldjön De mégis, számít neked a szomszédú? Szomszéd, de nem zsodofon. Hogy került ez félig felültetve a szomszédú üres lakását? De, ez ne. ne, ne, igazán nem fontos. Soha nem hát, Miért kell neked nyelven a blogért letetudni? Ne, meg, meg kell kérni. Ez az egész nem más, mint a szokásos felfordulás, de vele többen veszem ki, vagy. szőzzük Mi az elmondok? Csak nyugodj meg! Az szó, egy egy szegény szerencsétlen kis teremtés. Mindenki csak egérkének nevezi. Tudod, van egy játékunk, amikor hazajön a hivatalból, átnyálvog nekem. Erre én merkedem az agyutus egy macskáját, az visszanyálvog. Egérkényálvog a macskának, a macskanyálvog egérkének. Szóval nálam van a lakása kulcsa. Mert egész nap dolgozik, és csak a szabad idejében foglalkozik kalapokkal. Éppen öltözköttem, amikor egyik remője a telefonát hogy elkészült-e már a kalapja. Amikor átmentem megnézni, a macska a kalomon ül, de ezt persze lezettem, Mert kíváncsiságból fölpróbáltam, hogy a nőnek a kalapja abban a leszaladt a lépcső. És te utána? Hát ja, persze. Akkor az örtömékben. Így is a harmadik értem utolsó. Tehát, hogy nem ezt tette volna? Nincs olyan macska a világon, amelyet én hazagöltözésben rohangálnék az utcán. Tudod jól, hogy a macska nem az enyém, hanem a társbérlő Képzeled, el, mit szóltak volna az anyútuség, ha megszökik az imádott macskájuk, amelyen nem is féltékenyek. Miért féltékenyek? De állítólag elcsábítom a, <gül> <gül> -e a macskájukat. Mivel csábítod el a macskájukat? Mennyibe kerül egy perc? Ne került bele! Benne videgesítve, nem tudom, hogy ez a leszégezés mibe kerül. Mi számít? Jaj, <gül> a kezdet! A Nem lehet! Telefon számára misi vállalatának költségszámlájára melyik. Mivel te vállalat az misié? Te a számára megvitt Akkor is ő fizeti. A misi hát. csak örül neki, minél nagyobb a telefon számára, annál kevesebb az adó. Ne mercem! Hát. Mivel csábítod el az ajtnyújtóség macskáját? Egy féldeti helyet szoktam nekérni. Más nem? <hül> Az, egy kis új. Szerinted ez helyes? Az agyunk tükség nagyon finom embere, illet túlérzékenyek. Akkor én is túlérzékeny vagyok. Elejtől fogva értem, hogy valami bánt. Nem tudom, mire kérdőd. Paula, raktérzok. Már megint kézzelünk, vágám. Van egy úgy barátfőd van, akivel jól érzett, a magamnak a többet. Tehát te ebben a levelet, egy passzusát éven kisé elhamarkodottnak. Melyik pasztus Hát Hatszülök, hogy ez a bizonyos fa alatt pont olyan hatással van, rá, mint én. Már hogy csodálkozom, drágám. Mi csodálkozom, drágám? Meg én ezt a legnagyobb elismerést megtanultam. Meg is írtam, hogy az ő finom lénye, lelki nemessége, emlékeztetek És te az ember magyarul járt, és főkéve festeti a haját. Ebben is hasonlítunk? Nem a valaki, festeti a haját. Végvéve is? Paulának nincs szüksége védelemre. Milliók és milliók járnak festett hajjal. Mondd ezt még egyszer. Mit mondjak még egyszer? Azt okoljára mondtál. Azt mondtam, hogy milliók járnak festett hajjal. Sejtettem. Mit sejtettél? Azért a Paula milyen hatással lesz rá? Milyen hatással? Te is szükelettél. Már állod ezen. Igen, az nem. Meg kell mondanom, drága kizámmi, hogy egy kicsit furcsálom ezt a feltételezést. Úgy mi olyan szó tétékben, drága <gül> a Akkor is Nem tudtam ilyen Akkor mégis Nem vagyok szőke! Már szív ajánlottad a drága apát? Arról beszélsz így, akik szegény drága jó férjemben együtt megmentett az éghaláltal a meg? most valam először? A barátnőm. Dr. Karsz Istváné a Paula. Mi ugyanis együtt az ostromot, egy hudai pincében, Szegény jó Béle, amilyen múja volt, nem gondoskodott az ellátásunkról. A Paula nincs, ott fordultunk volna feléhez. Nem csak liszttel, zsírral látott el, hanem mézzel, angol szalona, sőt tojással is. És ez akkor, amikor még saját büdösségüket is sajnálták egymástól az embert. Én most rólad beszélek. A szóllára csak a te sor, Ne aggasson téged azért sorsod. Összefogat, hogy fogod ezt a veszekedést. Soha életemben nem Egész Elmint életedben imáztál veszekedni. No, fejezzük ezt a veszégetést. Én felhangatom a képviselőt. Hát. Üzgözlöm, Misi. Hát a... És és a két unokkádat is. a misi Csak vigyázz magadra tekett valahogy kömbékét. Elmentekelen szürke kisnő áll meg félénken az ajtóban. Tessék, drágom, nem zavarod? Nem. Igaz, ágynál? Nagyon no, meg hogy nem. Látom, hogy zavarod, inkább hol nekünk. Látom, hogyha még, hogy nem zavarod. Mi kell? A, a, a macus nélk Már kétszer alakítottam, és mi mindig túls-bortos neki. Túls-bortos! No, egyenek a fel. Megmondtam neked, hogy majd beszélek vele, teszem minden bíré hiszérikának, beadod a derekadat, hovodjunk, szóval, hogy nekem nem vettem hajszad. Nem tetszene fölpóba lenni. Minek? Hát, ha neki van igaza. Nekem nem kell most egy kalatot fölpóba lennom, hogy lassan, kinek van igaza. Azt fogod neki mondani! Azt mondjam, Orbán Béláné üzenő, hogy az akar nem túl sportos. És ha van még valamilyen megjegyél, se ford ő hogy láss elő hozzá. Akkor köszönöm szépen. Szívesen. Most szeretnék egy kicsit egyedül maradni. <gül> Elsőként, drágám, csak nincs valami baj. Négy. <gül> Akkor elmegyek. <gül> Jó. <gül> drága kis ná. Bocsaszor szégyelnem magam, hogy tegnap olyan ingerültem, beszéltem veled a telefonban, veled, aki legdrágább vagy nekem a világon. De néha, mikor az egyköltsi magaslatról lenézel az emberre, elvesztem a fejem. Széptőled, hát, hogy abból vár, ki nem állhatom a magónak, értem. Tud meg, a vajon igenis bajnak. Mégsem érzem bűnösnek fogom. Paula vitt el a saját fordrászámot, aki mindjárt elsőre eltalált ezt a melegbe diszkrét, mahagóni színt egy egészen egy bronzos beütéssel. Aztán a Paula nekem a szabonósággal rám erőszakolta azt a bizonyos magyarós szín, kosztümet, és aztán lekönnyörögte rólam a fűzős cipőt. És igazba lett, hogy milyen más érzés, azt el sem mondhatok, nem ismernél rám, elegáns nő lettem. Én már sem tudtam, milyen róla van rajtam. Ugyan, meg hozzátok a körülményeihez, semmivel semmibe lesznek, semmivé válik. Hát mit vegyelek észre az emberek? Egy rombos lombos, lombos öreg a Egér kell lopódni vissza, elvesz egy levelet a pianinon lévő dobozból. Garnis pártunk Csendes a ház. Misjék, bázin, bármín, vannak. Délutánunként felhozzák az unokákat, de a sweater is bent marad, meg a file is. Úgyse tudnék velük egyedül mit kezdeni. Emlékszel még apánk esti meséjére? Hát. Itt most nagyon vigyáznak, nem hogy bármivel megfélemlítsék a gyermekeket. Hirdegát egyszer szólt, hogy az én meséimben túl sok a vasó megve, ördög, farkas, lidés. Évet óta így nevelkednek az emberek, mondtam. És olyan jól sikerült ez a nevelés? kérdezte. Mit mondjak, talán nekik van igazuk. Inkább nem mesélek. Egérke kimegy. megy! olyan friú, mint a te vissít, kevés akad. Ott nem csak családtag vagy, hanem egyenre a húfél is. Megosztják veled az életüket, komolyan veszik, amit mondatok, az asztal főre ültetnek, reprezentáltam a két unokád. Nekem csak egy lányom. csak Csakoló! aki minden pénteken fölhív a hivatali külön vonalán, hogy ne felejtsek el vasárnap ebédelni elé, mintha el lehetne felejteni azokat az ebédeket. Ott nem még gyertják, nincs se rav, se professzor, se más, ilyen híressé, se languszt, se lazat, egybesült disznó hús, van kérem állatot. Teszik jönni, mama, egybesült disznó hús? A mama kedvesebb! Inus sorra kezi le a jelú mert minden fizetésemelés jönnek ebédnél az ételek nevét, mondja némesül, oroszú és angolzú. Ezzük már jönni, egyetül lisztlóhús. Lisztlóhús. Pocsok. Pocsok. Ropti. Pocsok. Pocsok. Időnként kínál, de rám sem. Mindig szeretnél látjuk. Te rá van ide, abban a, videó, a élsz, tastélyban, ahol megszűnik neked még a levegőt is. Helikopterrel visznek, rövid hullámú kezelése, ember. írott a szeptérre leveleidet, de 16 év alatt elfelejtettet, hogy nekem egy közösségi plomba a fogamba, például után várakozásomban kerülni, miközben 15-ször összevedünk, hogy milyen hamarad. Mit tudsz erről? Ott élek én, mi van nekem? én are... van, mondom, már nem egy vastagam se éjuség, de hát megvan a maguk életet. Józsinak mindenre, amit még a vasárnapi öltönyéből is áraz az altapó édeskés szaga. Ha volna gyerek, nem lesz semmi baj. De így, mire verék. lennék? Tessük vállani, mama, mindjárt egy És mi van a lábán? Hova tette a fűzőszipőjét? És helyettes? Új szipő van! Ezt is Paulának köszönhetet, kibetettem most is Bergengerik, mert neki mindegyannyi, ami Paulától ki azt mondja, meg a lába. Ki az a Paula? A barátnő. És? Mitől van megvagasdva a lába? Köszönöm. Nekem! Ami fűdőkipőt is elkever, én gyakran megvagasd a de azt mondom, amit figasd se akart a félkipőt fordott vékeny, de volna. Bagot lát? Uh -huh. Van a fúr. Volentút, dagat láb. A kivel ilyen panasztai vannak, akkor küldjünk neki gumioris nyát. Süket vagy? Volentút. Tizedszer magyarázom, hogy amióta fél szordok, nincs, mert ma a lábam, ezt is Paulának köszönhetem. Kérlek Paula! Paula! Paulus, Paulus! a cipő, és lába a Az én lábamról van szó. De nem arról, hogy ez a láb meg van tagadva, hanem pont fordítva, hogy az a láb nincs megtakadva takadva, hogy meg róla. Ez aláb az anyádré, aki téged a világra hozott. Követele, hogy nyomd bele az ujjra, és ha a legkisebb benyomod át észfelel, hogy én belázom a tévedésemet, és rögtön vissza veszem a rohadt, küzdöstük, hogy nyomd, nyomd, nyomd, nyomd, nyomd. Tessék, elményeket mindent az anyusnak, de én nekem szerván angolban vizsgált munkáját azt se hogy hol a fejjegy! Ha a is náv. De nem dagad meg! Nem meg! Csak hogy én azt hiszem, emberekkel beszélek. Én nem tudom, hogy falakkal beszélek. hát ja, ez az én családítéseim. Az én is fákni kétenem. De ne az agyunkuségnak, a képzősök kapcsolata és minden a kivére csütörtök, ezzel is étkezem, de azt hiszem még soha nem kérdeztek tőle semmit. Az őszelükben én az esti étkezésnek egy tartozéka vagyok, amely nem ehető, de ők legalább udvariasan nem vesznek értve. És van még a csütörtök. Viktorról, akit te lánykorunk óta ki nem nem is beszélek, amióta nem láttad, még kövének, még harsogok, még fröccsögök, még zabálósabb lett. Nálasztok két eset lehetséges, vagy az üvegből föl, vagy a pohár. Itt nem Isten létéről folyik az eszmecsere, hanem a velős csontról. Már szerben a hideg eszembe jut a csütörtöki vacsora. Illetve csak rázott. Az a Paula, aki te nem szeretj, is csodát tett. Fölszereztem is irusékkal egyfesszal a meg belőlem a gőz. másnak jókedvűen kelek fel. És már nem is emlékszem az én sok eszendős nyomorúságos ébredésemre. Ezt kaptam pallánkot. És ezt irigy leszett kibont egy borítékot. Misi megbántódott. Nagyon szomorú vagyok. 16 évvel ezelőtt, amikor leszálltam a Müncheni repülőtéren, ezzel a mondattal fogadott. A mama nem tud olyat mondani, amit én megterjesítenék. Én csak egyet kérek, amiatt a Németországban élek, az itteni magyarokkal nem állok szóba. Az otthoniaknak nem válaszolok. Csak amit mondtam, légy nyugodt, fiam! És tegnap, amikor a vártnál, előbb visszajött bádu Bádinc éppen egy magyar házasszárral teáztam a teraszon. Misi azonban, amikor a magyar szót meghallott, elkomorodott. Egy kicsit diskuráltunk, magyaráztam zavartan. Misi bólintott, de be sem mutatkozott. érezze jól magát, mama, mondta, és bement. Este nem mertem lemenni. A szobámba hozattam a vacsorát. Vártam, hogy feljöjjön, nem jött. Igaza van. Azóta itt ülök, önként vállal, de megértem szobafogságban. És abban is tévedsz, hogy én vagyok Gálisvárton Kirchenben a társaság középpontja. Én egy öreg vagyok, drágám. Az öregeknek abból a fajtájából, amely vállalni meri az öregséget. Mellesleg ez az egyedüli magatartás, amiért még megbocsátják a létezésünket a fiatalok. Megdénultam és belenyugodtam. Öreg lettem, sokat vagyok egyedül. De ezt is jól viselem, emelt fővel egy kis büszkeséggel. Hidd el, nehezebb elviselni az ifjúságot, mint az öregséget, amikor nincs más választása az embernek. De a legnehezebb ígérni azt az öregséget, amely fiatalsággal áltatja magát. Ezért féltelek Paula Haretnőttől, nem az irigység, hanem az aggódás, ezt érdelem. Mi történt rába? Én egy a ilyen vagyok. Tegnap a azért, van, az értem a nárcsizból. Hosszú először bekapcsoltam a rádiót, a dolgkáról közvetítették. És akkor én, aki évek óta a nélkül, éltem, újra végig hallgattam egy operát. és előjött egy csomó emlék a múltból. Például eszembe jutott, hogy volt valahol egy fénykép mi rólunk. Kerestem, de nincs meg. Talán te vitted A két léptán készült de nyári reggelem. A majális után, amikor először vettem fel az első tűrruhámat. Azon a nyárul lépett szegény Béláma színre, de én még megszoktam szédülve meg Cser Viktortól, és nem bírtam választani. Valami egyetemi vizsga miatt Viktor csak a hajnali gyorsan indul az ott Pestről. Én Bélával táncoltam át az éjszakát, aki egyenrúhát viselt, mert még háború volt. A reggeli gyorsalat azonban befutott Viktor. Ő ötlete volt a csónakázás. Amikor megláttuk a csónakot, a hottisza közepén elkezdtünk futni, lefelé, neveztünk, integetünk, kiadásunk, nem már Viktóri, hogy vagyunk. Néha még most is én futhatnél Egy Egyért kell érte, a dobozból. Várj, mi kéken. A képet, amiről ír. Én is keresztem a faragott dobozomban, vagy nálad maradt, vagy elveszett. Csak hogy te rosszul emlékszel. A két tényleg létáv készült, de nem hajnalban, hanem a maján is előtt délután. Háború volt, és mi a papát vártuk, aki behittak szolnokra pót sorozásra. Végre megláttuk a kocsit, ahogy fordott végig a holt vita partján, és a papát, aki messzivel indegetett, volt. Vagyis újra fölmentették. Elkezdtünk futni lefelé, és azt híváltuk. Papa! Papa! Orbán egyedül marad? Fantasztikus az élet! Egy drága diván! Először is örökre térjünk, hogy mi történt a visszavonnak írt lemondó levelemmel. Mert lemondtam a csütörtök esti vacsorát. Ede emlett a gabálásaiból és fröccsögéseiből. Elborzadtam a puszta gondolatázó annak, hogy ezek ketten esetleg összekerülhetnek, és hogy Paula ezt az embert lássa el és közben. Te is annak idején. Ezt lássa Paula, inkább a halál. Leültem. Levelet írtam, a dagat lábamra zlatkoztam. Azt írtam, hogy nem tudok cipőt húzni, tehát de és főzni sem. Végtelen sajnálatomra kénytelen vagyok, meghatározatlan időre lemondani, a cipőt aki Kértem, hogy telefonon se jelentkezem, mert az ágytól a telefoni mennem is nehezemre esik. Ja, utána nagyot lélegzette. Etesse most már az édesanyja, az a 20 éves, Germlényi nép Ruckner Adelaida operaházi örökös tag. Pólával csütörtök eszére mozi jegyet veszít. azt tervesszük, hogy utána nálam iszunk egy cséteteket. A Tugad 15 éve nem láttam. Nem is akartam látni. Talán mert ez volt valamikor Viktor egyik parázésszerete. Lotte Lémánnal énekelte Berlinben óriási sikerrel. Most is csak a szünetig bírtam. Egy olasz tenor énekelt. Én azonban ő helyette Viktort látta. És Viktort is hallotta méghozzá azt a az Viktort, akiről Paula beszélt. Nem a zsabálós, röcsögös, kitágult, tüdejű hangja vesztett Viktort, hanem a fiatal, a zengőt, a búgó a... Szétnyílt az a szűk mozi, mint egy csillagos ég, és a egy gyűlöse lehele, amitől megiszaltam, felfrissültem, félig könnyes szemmel merettem a tenoristára, mint Csikré lány, az elérhetetlen álomkétre. kétre. Szünetben kimentünk az előcsarnokba, amelynek sajnos mindent valaki A Akármere néztem, egy táska-szemű orvos orru, bőny és nyakú öregasszonyt láttam. Talának rossz ülétet haddítam, és elmenekültem, mint sötétem utcákat keresve, ahová nem érnek el az utcai lámpák. Egyre jobban siettem. A lépcsőkön már futva mentem föl, és az ajtó már ott vár Viktor. Nem kaptam ez a levelemet. És vagy címet nem írtam rá, vagy elfelejtettem bélyeget venni elég az hozzá. Nem kaptam meg. Bámultam. Ő is csak bámult. Először látott barna hajjal. Mi történt magával? kérdezte. Hát maga hogy került ide? kérdezte. Nem csütörtök van? kérdezte ő. Nem kapta meg a levele? kérdeztem én. Közben csak bámultunk egymást, és nem is gondoltunk arra, amit mondunk. Hogy milyen levelet kérdezte? Most már mindegy mondtam, de nem mindegy mondta. de mindegy mondtam. Csak az a baj, hogy nem tudok vacsorát adni, illetve mondtam, csinálatok egy kolbászosátot, tehát kell a szemének, mondta. És csak bámul. Angyalom, az utcán nem is volna meg. Kapuzárás után ment haza. Nem ered semmit. Egész este borzasztó zavarban voltunk, hogy ő mitől, azt nem tudom, csak azt, hogy én. Gizá, ez egy másik Viktor. Meg nem az a Viktor, aki, a behoztam a gyúklevest, felüvöltött, hol a mája? Hol a gyönyörű májacskája? Nem nyögött, nem hörgött, nem úgyvarrolt az a legény stílusával. Csoda lény! Isten ő életem értelme, ott a májacska, miért nem fogja meg nagy éve? Leborulok a rendzetnadsága előtt! Rizán, ezt alig lehet elhinni, nem esett egy hangos szó se egész este. Én alig beszéltem, ő mesél gi egy Don a metropolitemben. Én csak bámultam, és közben Paulára gondoltam, aki soha nem látta ezt az embert, és mégis jobban ismeri, mint én. Mert aztán szóba került a magyar szövőkórus, a kultúrházak, az ő koncertjei, dilettás és színjátszók között. <gül> Kizem, én majdnem sírta, Viktor nem tud semmit. Hát, hogy nem akar tudni semmiről, sem a hanganyabaromlásáról, sem a füdőtávulásáról, sem a 71 évéről, ők mellőzik, elnyomják, félreállítják, de ő mondta, majd ő megmutatja, ő újra fel fog törni ezekről a küldtelt ki deszkákról, a sztáláig, a metropolitánig. Hát, Gizán, ezt alig lehetett kibírni. Kedves Viktor, kérdeztem, mikor van megint föllépése? Éntekhez két hétre a Pest terzsédeti Kedves Viktor, mondtam, szeretnék magától jegyet kérni. Csak nem akar elmenni, kérdezte, és a zsírpárnás arcában egészen kicsi lett hirtelen a szeme. De igen, el akarok menni, és nem is egy jegyet kérlek, hanem kettőtnek egy barátnémet is szeretném elvinni. Egérkét kérdezte, nem. Dehogyis egérkét. Ismerem kérdezte, nem. Még nem ismeri, de majd meglátja. Milyen nagyszerű teremtés. Milyen én aki reszkettem, aki mindent elkövettem, mert hogy ez a két ember véletlenül összekerüljön egyszerre, úgy éreztem, hogy az a péntek este a Pest-Szerzsébeti Csiniben életem leszebb napja lesz. De ő is nagyon örült. Köszönöm szépen, mondta az előszobában. Én köszönöm, mondtam. Ne gyújtson villanyt, mondta, mert addig sötétben álltunk, ugyanis nem találtam a kapcsolót. Miért legyújtsak villanyt, kérdeztem, hogy leszik Rossz helyen keresem, pedig 27 éve lakom ebben a lakásban. Nekem jobb, ha nem ég a villany, mondta. Miért jobb, ha nem ég a villany, kérdeztem. Mert akkor nem látom magamat, mondta. Hiszen úgy is hát talál a tükörnek, mondtam. Az ember nem csak tükörben láthatja magát, mondta. És miért nem akarja magát meglátni, kérdeztem. Azt mondta, nem tudja. De így jobb. Nem gyújtottam villanyt, nem beszéltünk többet, Mozdulatlanul átunk a sötétben. Csak az ő dihálása hallatott. A én a tüdőtárulás jelek. mert nálam szalajtette a kalapját, ez a balond, hogy akkor derült ki. Amikor jóval a kapuzárás után hazatért és telefonon, ez a azóta állandó Néha a késő részletában nyúlnak ezek a telefonbeszélgetések, amelyeknek a testetlenség ad valami varázst. Sokszor úgy érzem, a régi hallom, lent léptár, mert vakáció van. Ég a spirituszlámpainként ülök a kertben, abban a szameklében, ahol szegény drága jó apánk stántó doktorral sapkozni szokott. A csövményi a kanapé támlájára helyezi, a telefon után nyúl. Nem még? <gül> Nincs semmi különös. Négettel hallani akartam a hangját. Mit csinál? Ha, nem mondja, nincs jobb dolga. Hmm. A csónakázás, Elismerem, ismerem, a maga ötlete volt, igen, de aztán mi volt aztán? A csónakban, na, menjen a maga lénycsalót. Tudja meg barátom, hogy maga úgy meg volt illetődve attól, hogy egy szkalla a csónakáztatik, rám sem lehet nézni. Erről ne beszéljünk. Most, hogy emlékszem. Ne beszéljünk róla. Nem ért majd, hogy azok csak jön a hm? Hát azért. Jó éjszakát. Az jól. jó, jó. Befejező a Befejező telefonálást kinyitja Giza levelét. Ha röviden írok, mert ágyban vagyok, ne egy meg, csak elfáradtam. Elkészült a családi kripta, és délelőtt Misivel és Hildegárdal a temetőben jártunk. A nagyfeketem megkérdezte, mert Münbet annak a csomagtartójába belefér a tolókocsim, de a svesztedik hóhagytuk Misitól, a kocsitól a sírhelyi. Itt megdív a kristal építkezés. Van egy méregrága a parcella, ahol minden jobb családnak megvan a kristája, a enked egy égre tekintő segel... A... Már már annyira viszik. De a legkívánó bajos foglát Belül olyan tágas, hogy misi a leviesset. Meg Megvan a helye az öt kukorsónak, de nagyobbításra is van lehetőség, ha majd az unokák utána, a dédunokák kerülnek sorra. Nem kérek a valámtól, de fázni kezdtem. Misit is vette a bozdongásomat, mert megkérdezte, nem baj, hogy mama, egy Victor Hugo vers feleltem. É lász que jane de Magyarul annyit jelent, hogy láttam én már meghalni, fiatal lányokat is. Hogy szentenjen a véke, az, az Amsterdam csütke urálat, amiről nemrégiben írtál, tekében a újatlan. Vagyis kisestének alkalmas elküldheted lehet le régi postán. Tehát mindegyhez két lépve a szovjet-magyar baráti társaság koncertet, nem a pesten benzébeti Csilliben, ahol ittól is Élete, és kézzel Paulával elmegyünk, ha már utáj neki, hogy legalább a legjobb oldaláról mutathassam, de... Egy érke kezébe nyom egy levelet. Gárdis pártminkésem, az Amsterdam-ig csitke helyett egy csukott nyakú fekete sejnet küldtem. Gondolhatod, hogy nem sajnáltam volna tőle, hiszen itt csak egyszer vehetett fel egy estélyi ruhát. De lát be, hogy túlzott felszülés kertene egy kivágott párizsi lamben. Igen. Igen. Csipkekra, abban a testesnében, ki A csomagban találsz két őszi tavaszi és egy téli tvitkort szülött, három punolvers, négy kardigán. Ettől egyik hozzánk hívnő szabásban és a lehető legtartózkodó színében. Én mert mire van még szükséged? Két szekrényem van tele ruhanelivel. Örülök, hogy végre abba hagytad ezt a buta a büszke port. A csomagot megkaptam, a bennel ruhával ruhákkal engérként ajándékoztam meg. Aki nagyon boldog, mert úgy sincs semmilyen. Az én uram nem volt millió, most csak első segéd a Janicsári Csári papikában, de mindig volt annyi, hogy a megjelenésem ellen ne lehessen kifogás. Ha azt hiszed, hogy a pesterzsébeti csiliben nem illik ujatlan estélyi ruhában megjelenik, tényleg. Gárni spács munkégy sem. nyaralnak, egyedül vagyok. Délelőttönként a mercedes -tel. Kivisznek egy neked közeli kastélyhoz? A sveszter kigurít a tó partjára, és én egy órára elengedem, mert ott a húga. Te, aki folyton jössz, róla, el Elször képzelheted, milyen szép és békés egy ilyen óra a víz partján, fehér és fekete hatjuk között. Az egyik már ismer, egy kiflipcottam lényi neki. Fölaprítom, megetetem, de nagyon lassan, hogy egy órán kitartson. Leírhatatlan, hogy mennyi méltóság lakodik ebben a kekes lényben. Svéne, svéne. Svénes svéne, svéne, embereket svéne. Csak az bántott ebben a nagy békességben, hogy eszembe jutottál te és a neked küldött próbák. Miért kellett ezeket elajándékozni? Még azt is, amelyeket a hangversenyre szántam. Mindig mindentől féltelek. Vigyázz, Elsi, ne csinál magadból maskarát. Gyáró volna, mert a széktor hangversenye. Utána egy kis közös hasonra a felépő művészet kiszelepére, de mi is ott fogunk ürülni. Józtak persze, itt én még jobban izgulok. de úgy látszik, ha hol az se közömbös. Én... Ó, van, ez is mint De ő minden ilyenek az undok az, mint a tetényére találtam, nincs annak a nőnek semmilyen. Molám a mindeni hallásra csak nem szeretne égyen hallani. Valósággal ostrom a kérdéseivel. Rövengem száposta, de mindig a fiszt is volt a színe. Bár kölcsönkélhetném a te az A különben is nagyon nehéz szavakkal magyarázatot adni. Felejtsél arra a kérdésre, hogy mit szeretsz? Voltak a, a zeném, mondtam, nem tudom, talán az anyak Azt, hogy ezt a. Megmagyarázhatatlan valamit a fülemmel, a hallommal, de még a mőrömmel is érzem mutassák, mi? Istenem, mindenki elsikét fogja bámulni. <gül> <gül> Egy miért, hogy a mesterdalmokok a kedvenc operám. Erre sem tudtam felelni. Este eszembe az valami, és felisszom Paulát. Azért a mesterdalmokok. Ez olyan a zenéje, mint egy nagy kibérkülés. Ha hallgatom, minden megszűnik fájni. Nem érzik a ifjúság, nem érzik a halál. Azt mondta szép. Én mégis úgy érdem, hogyha nem hangzik, de nem félzik ki a lényeged minden. Fontos, hogy vallal meg volt elég előre. Ezt pedig én képítettem elhikélet. Mi a állám, Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm! Köszönöm. E Köszönöm szépen. Gráza kísér. Hangverseny. Kísérjük is neked hangverseny. De De az estéi ruhát, egy faltot próbál kidörselni belőle. <gül> ne akarja megenni a kenyeremet, most az egyszer én tudvarolni magának. Gyönyörűen jön esélytnek. Mit mondottam mint régen? Érteisem, nem tudom, hogy nem az operában vagyunk. Ne! Ne! Sőt, van a hangjában valami új, valami természetesség, melegség, közelesség. Teljesen le voltam nyűgözve. A barátnő is egészen oda volt magáért. Miért nem tetszett a barátnőnnek? Nem. nem vagyok elfogult. Ne. Paula egy kicsit van hízva, de az arccal fanyom szép. Honnan az vastag a bokája, nem nézte meg? Hát, a... Paula sem a lábát, sem a lelkét nem mutogat, hogy sokkal emelkedett, tegyél Rosszul tudja az ő féle nem zenezték, hanem fogorvos. Lehet, hogy rosszul emlékszem, de a fogorvosi fúrószéket a saját szememmel látta. Hol az ostrom alatt, a pincében, ahol a kaos doktor lecsipelte, és jobban félhettem, mint az életét. Most itt az a fúrószék, ma is megvan. Talánál jobban az a fogorvos nőnél, akinek az életet a rendelő. Mi, mi, mi mondtad Paula? Wagnerről magyarázott. Oh. A mesterzarnokokról, ami szerintem egy megnyugtató, kibékítő mű. Uh -huh. Nem mikor mondta ezt Paula? A vacsoránál nem. Pesterzsébe től hazáig szintén nem. Mikor? Az ide másfél perc. Meddig váraszták a taksit? Nem ismerek rá, de nekem azt mondta, hogy nem ért az ennélhez. Csak kérted magával? csak próbál, Aha, hát jól. Eláll most, nem. nem tudom, mit akar gondolni, hogy másmilyen látja, tudná nézni, halottuk holnapra. Lerabaz a szemem. Indulatán nehezen téve túl magát, ismét megragadja a telefont. Te be Nem aludtál még? <gül> Mint előd a fejed? a talagoszó? Nem tetszett. Nem megmondom, hogy vármás agresszív, modor talánc. Mit még? Olyan borzasztó. Ó, oh, még volt, Én első éves énektatszakos voltam, ő pedig szigorú mérnök a művege szeme. Segény Béláltal, mama protezsálta. Azt mondta, inkább egy patikus, aki patikus akar lenni, mint egy mérnök, aki énekes akar lenni. Ah, Én is inkább Bélámosz hajlottam. Bár nem tudom, hm? azt hiszem, féltem viktor Aztól, hogy olyan vad volt, nem is vad mogó meg tudod őrülni. Mitől? A mellentől. nem. Mm. Az ennyi csak nagynak látszott, mert én voltam, de van. Ha a blúza alatt csak megmozultam mellem, már is vörös lett és ott volt a keze, hát még a lépcső járta. Hmm. Képzeld hogy a zeneakadémián esett neked. A fő lépcsőházban. Hmm. Jó, nem, nem szégyellen ellen. Oda a fejét. A két mellem közé. Igen. És ő ringgatta magát és dúdol. Semmi semmi, csak úgy vele zújtott. Á, vele nem lehet szakítani, eljárt hozzánk vacsorázni, szegény Bélám, hogy máttal. Ő pedig minden fellépésére küldött egy mert Nem lehet tudni. Viktor tiszteltelje, hogy és soha meg sem lukkant. Én a férjemet szerettem. Aminek erről beszélünk? Csak aki kérdez, annak lehet nemet vonna, mintha ő, ő nem szól egy csak jön, vörös lesz, el kell nyurkálni, de nem is két kezde lenne, hanem mint egy bolignak, nyolc. Mi a kapsziban, hm. szegényként. És természetesen álltál. Nem mondta neki valamit a mester, de Mert ha zenéről beszélnek neki, megvadul. Jó, hogy megpróbáljam. Próbálj megvadulni. Hm. Megjön le Ne tetsz ki a fogsodat! Rádi porciamlítik a